Krampuszok karácsonya Aux Eliza meséje Lakmusz, a krampusz, útálta a karácsonyt. Ha már csak egy csilingelő cseggetyűt is meghallott, égnek át a szén fekete haja. Bambusz, a barátja, útálta őt így látni. Olyan morcos volt. Pedig Bambusz szerint nem volt olyan rossz a karácsony? Már tudta, hogy egy Krampusz nem gondolkodhat így, mert végre a Krampuszok tiszta szívből utálnak mindent, ami az ünnephez kötődik. De Bambusz valamiért mégis más volt. Ő boldog volt, amikor havat látott, vagy szaloncukrot kóstolhatott. Eldöntötte hát, hogy igazi karácsonyi hangulatot varázsol lakmusznak, hát ha ő sem lesz ennyire morcos. Másnap, amikor lakmusz felkelt reggelizni, legnagyobb döbbenetére csak bézes kalácsokat talált. Úndorodva tolta el magától. Mi ez a valami? Fintorgott. – A kóstold meg! Finom! Porcukor és fahé illata volt, de lakmusz nem eved belőle. Bambusz nem adta fel. Feldíszítette a krampuszkunyhót, mindenféle színes fényjel, csengőkkel és sejem papírdíszekkel, a ház csak úgy szikrázott az ünnepi pompától. Lakmus, amikor meglátta, majdnem bekakilt ilyettében. <síth> – Jaj! Mennyi csilli, meg mennyi vili! E -e -e ezt én épp észre nem bírom ki. Bambusz szomorúan sóhajtott. Hogy lehet Lakmus ennyire csökögyös? Lakmusz egy nagy fekete zsákot vett a hátára, és elindult kifelé az ajtón. – Most meg hová mész? – kérdezte Bambusz. – Amit a krampuszoknak tenniük kell. – vigyorodott el gonoszul Lakmusz. <gül> – Ellopom az összes ajándékot a körgyéken. <gül> Itt nem lesz nevető gyerek, meg ünnepi zene Boda. Azzal elment. Bambus szomorúan nézett utána. Hát ilyen egy igazi krampusz útálja a karácsonyt, és nem tud örülni semminek. Hát de ő nem akart ilyen lenni. Azt akarta, hogy minél több ember lássa, milyen értékes is a karácsony. Babusz utolsó és egyben legnagyobb ötlete a karácsonyfa volt. Elhozta a legnagyobb, legszebb fegyőt, amit ember és krampusz valaha látott. Szerzett rá színes díszeket és mindenféle ízű szaloncukrot. Mindenhol gyanta illat terjengett. Jól haladt az ajándék elcsenéssel. Mármár furcsa volt neki a teli zsák. sosem kapott korábban ajándékot, ezért is állt be Krampusnak. Hát ha neki nem volt, másnak se legyen. Mivel egyszer sem ünnepelték otthon a karácsonyt, nem volt mit veszítenie. A krampuszlakban azonban hatalmas meglepetés érte, egy teljes díszében pompázó karácsonyfa. Boldog karácsonyt, lépett hozzá babbusz. Ez ez, ez, ez meg itt mi a csuta? minden tele van gyűlevéllel, meg fenyőszaggal, hőbörgött lakmusz. Csodálkozva bámult a fa alatt lévő, piros mikolásos zacskós, aranyszínű szalaggal átkötött ajándékra. Babus kérte, hogy nyissa ki. Blakusz hezitált, de végül megtette. Hát a kedvenc étele ropi volt benne. – Én sütöttem! – lelkendezett Bambusz. Na, tetszik! Csodák csodájára Lakmusz talán életében először elmosolyodott. Te... Készítettél nekem ajándékot? Aha. Örülsz neki? Lakmusz nagyon boldog volt. Ha tudta volna, hogy Ilyen jó dolog ajándékot kapni, talán nem utálta volna ennyire a karácsonyt. Megköszönte bambusnak és átölelte. Hát de jaj, no, szaladt is a két krampusz, mert a sok ajándék az minnáluk náluk volt. A krampuszok egész éjszaka hordták vissza a zsákmányt. Így. Másnap zavartalanul felcsendülhetett az ünnepi muzsika. Bambusz úgy kifáradt, hogy csak délben kelt fel. Lakbusz viszont kihasználta ezt az időt, hogy ajándékot készítsen a barátjának, egy közös képüket keretezte be, és még hó embert is épített az udvaron, ami bambuszt ábrázolta. Sőt, még. Virgácsot is adott a kezébe. Bambusz nagyon örült neki. Onnantól fogva a két krampusz is az ünnepi forgatag része lett. És minden évben megünnepelték a karácsonyt.